Ați înțeles ceea ce v-am anunțat duminica trecută. A fost vineri și sâmbătă întâlniri cu fratele Lee Grey, la Biserica Betania și tinerii, bărbații și familiștii au putut să primească învățături deosebite prin acest frate. Marți va fi la noi în biserică și vom avea un seminar cu titlul Duhul Sfânt noi de vânzare. E ceva deosebit, el de fapt a scris o carte în direcția aceasta și m-am uitat peste această carte și am realizat că este foarte important să înțelegem ce vorbește Dumnezeu în vremurile acestea bisericii Lui. Și în sensul acesta aș vrea să vă provoc ca a, să vă faceți timp. Va fi un subiect deosebit, a, vrem ca să vă invitați chiar și prieteni sau frați, pentru că la urmă se va face și slujire. Așa că este o oportunitate deosebită. Planificați-vă și veniți că nu o să vă pară rău. Un alt lucru care vreau să anunț este, fiind vară, se dezgheață emoțiile și se întâmplă lucruri deosebite printre tineri. În sensul acesta, aș vrea să vă spun că în biserica noastră Există o regulă și acordăm o atenție deosebită tinerilor care vor să se căsătorească. În sensul acesta, poate n-ați mai întâlnit în altă biserică, nici nu este, avem un program de conciliere premarital. Programul acesta cuprinde, în primul rând, primul pas, este în faza de prietenie. Atunci când prietenia ajunge la nivelul serios și discută despre căsătorie, este important să mă întâlnesc cu cei doi, ei vor completa un chestionar și vom discuta pe baza acestui chestionar. Apoi există întâlnirea înainte de logodnă și... Apoi consilierea premaritală, care cuprinde trei faze. Aș vrea să le spun tinerilor că este important să beneficieze de ceea ce Dumnezeu a lucrat în biserica noastră. Este important ca să vină, pentru că membrii bisericii beneficiază gratuit de toate aceste consilieri. Cei care nu sunt membrii bisericii, Ăștia trebuie să plătească dacă vor să fie conciliați. Așa că aș vrea ca tinerii să noteze lucrul acesta. Duminica trecută am fost la o logodnă, Cătălina și Sorin s-au logodit și vor avea nunta în 18 august. Aș vrea să se ridice în picioare, să-i cunoaștem... Dar dacă îi vedeți împreună, să nu vă puneți întrebarea, mă, ce cautăște împreună? E clar, au libertatea să pregătesc de nuntă. În această dimineață aș vrea să continuu seria de predici care... Eu cred că în final va fi o mare binecuvântare pentru fiecare din dumneavoastră. Aș vrea să beneficiați de fluturașul care îl punem în buletinul de informare și să-l folosiți în timpul săptămânii. Aș vrea să faceți fiecare pas în mod personal și în momentul în care aveți nevoie de ajutor, nu ezitați să solicitați ajutorul. Astăzi voi vorbi despre al treilea pas al eliberării noastre și se numește acest pas amărăciune mărăciune iertare. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu din Matei, din capitolul 18, începând cu versetul 21.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 Se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbe. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria.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 A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, Plă, Plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, Mai îngătuiește-mi și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut. Ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut și lui ce întâmplate,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 Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Subiectul acesta este un subiect foarte important. Nu numai pentru un creștin, dar pentru un om care vrea să trăiască o viață normală. Pentru că neiertarea produce atâtea dezastre încât nici nu ne închipuim. Sunt boli care au rădăcina în adânc în Sunt situații prin care oamenii trec și viața lor este împovărată de amărăciune, de stres, de probleme datorită faptului că au fost loviți, au fost ofensați. Cineva le-a greșit și n-au iertat din toată inima. Pentru noi ca și creștini subiectul iertării este un subiect foarte important pentru că ori de câte ori noi realizăm cine este Dumnezeu și cine suntem noi, ne dăm seama că suntem păcătoși, că am greșit față de Dumnezeu de atâtea ori și în atâtea feluri și că avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, avem nevoie ca Dumnezeu să ne ierte, adică să nu ne pedepsească după faptele noastre, după gândurile noastre, după atitudinile noastre. Și noi venim înaintea Lui Dumnezeu și ne rugăm și spunem, Doamne, am făcut asta și aia. N-am ascultat de Tine, Te-am ofensat pe Tine, Doamne. te am întors spatele, iartă-mă! Și atunci când Tu ai credința în deajuns să primești iertarea Lui Dumnezeu, Tu vezi cum sufletul Tău este despovărat de teama pedepse. Este despovărat de imperativul care poate să determine în viața ta situații pe care tu nu le poți controla. În această dimineață aș vrea să înțelegem ce este iertarea. Pentru că este alegerea noastră dacă vom experimenta amărăciunea sau vom experimenta iertarea, eliberarea, libertatea. Dorința lui Dumnezeu este ca fiecare din noi să putem să avem un duh iertător, adică să semânăm cu el. Și nici măcar să nu fim ofensați când cineva ne greșește. Adică să ajungem la nivelul acesta încât ofensele care vin din afară să nu poată să creeze dezechilibru emoțional în ființele noastre. Și noi să respingem aceste ofense și înainte de orice atitudinea când cineva ne greșește, atitudinea când cineva face ceva rău împotriva noastră, să fie o atitudine de iertare, să fie o atitudine de compasiune, să fie o înțelegere a lucrurilor, în contextul lui Dumnezeu, adică de pe poziția lui Dumnezeu, să vedem lucrurile cu ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Deci Apostolul Petru știa că subiectul acesta a iertării este foarte important și a venit la Isus Hristos și a spus Doamne, acum hai spunem. De câte ori să iert pe fratele meu? 100 la a avut pe cineva care îl necăja în mod continuu. Și Petru, noi știm, el era dintr-o bucată. Doamne, dacă îmi spui de șapte ori, de șapte ori am să-l iert într-o zi. Dar când greșește a opta oară, îi vai și amar de el. Și Isus Hristos i-a spus, auzi Petru, eu nu spun de șapte ori. De șaptezeci de ore câte șapte. Wow! Dar nici nu poate greși atât de mult într-o zi cineva. Și Petru a înțeles că, de fapt, răspunsul lui Isus Hristos este, Petru, eu aș vrea ca tu să ai o inimă iertătoare, să ai un stil de viață iertător. Și apoi Iisus Hristos, ca să se asigure că Petru a înțeles și cei care au auzit conversația lor, le-a spus o pildă. Și pilda aceasta, de fapt, prefigurează relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că ultimul verset ne face să înțelegem că, de fapt, Iisus Hristos vorbea despre cât de mult ne-a iertat Dumnezeu nouă. Și pentru că Dumnezeu ne-a iertat pe noi, noi suntem datori să iertăm pe alții. Pentru că raportul este foarte mare. Dumnezeu ne-a iertat foarte mult și noi, de fapt, iertăm greșiților noștri foarte puțin. Versetul 35 este un verset tulburător pentru cei care au fost ofensați, au oameni care le-au greșit și nu i-au iertat. Tot așa va face Tatăl meu cel Ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima, nu de suprafață, nu de pe buze, din toată inima pe fratele său, pe cel care i-a greșit. De fapt, într-o altă împrejurare, Iisus Hristos, când i-a învățat pe ucenici cum să se roage, a pus în rugăciunea Tatăl nostru. Ceva care noi rostim cu gura noastră Și ne iartă nouă greșelile noastre Precum și noi iertăm greșiților noastre Dacă nu iertați oamenilor greșelile care le fac împotriva voastră Nici Tatăl vostru Ceresc nu vă va ierta pe voi Înțelegem prin aceasta că iertarea este o poruncă a Lui Dumnezeu, este o condiție a Lui Dumnezeu, a relației cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care Dumnezeu nu te iartă, mântuirea ta este în pericol. Pentru că tu nu mai ai relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se poate asocia cu păcatul. Și noi trebuie să privim cu toată seriozitatea lucrul acesta, pentru că se referă la trăirea noastră de zi cu zi. Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină, are motiv clar, temenic, să se plângă de altul, Soluția lui Dumnezeu este iertați-vă unul pe altul cum va ierta Dumnezeu, așa iertați-vă și voi. Îi se pare ceva ce nu este comun, pentru că comun societății noastre, timpului pe care îl trăim, se-a greșit cineva, Poate și instinctual, dacă ești în tramvai și cineva te-a călcat pe picior, fără să te gândești prea mult, instinctual, ori îl împingi, ori îi tragi o palmă. Mă te uiți prima dată cine e? normal, dacă nu-i de categoria ta, e bine să te retragi. Răzbunarea nu este a noastră. Răzbunarea este a Domnului. Cuvântul Domnului în Romani, în capitolul 12, versetul 19, Apostolul Pavel spune, Nu vă răzbunați singur, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Ma, mei, aș vrea să ne gândim de ce Dumnezeu ne spune să nu ne răzbunăm. De ce spune să lăsăm pe El? Și dacă noi ne încredem în El, atunci noi trebuie să știm că El face ce mai bine. Dumnezeu cunoaște inima celui care te-a lovit, ți-a greșit. El cunoaște circumstanța mai bine decât tine. El cunoaște faptul că s-ar putea ca persoana respectivă să fie el însuși o victimă. Adică s-ar putea ca el să fie abuzat și pentru că a fost abuzat și nu și-a rezolvat problema, devine un abuzator. Și lucrul acesta nu-i ușor să fii victimă și pe urmă să victimalizezi în continuare. Și lucrul acesta se întâmplă în mod... Frecvent, este un cerc vicios. De aceea Dumnezeu și apoi răzbunarea implică emoții negative mult mai mari decât pe cele pe care le-ai simțit în timpul ofensei, a legăturii, a loviturii. Și Dumnezeu vrea să ne scutească de aceste lucruri. Dumnezeu vrea ca noi să-i dăm Lui, pentru că El este Cel care cunoaște adevărul în întregime. Și El spune, tu predă -mi mie treaba asta, că mă ocup eu de ea. Frații mei, când un copil știe că are un tată înțelept, și un tată care poate să-i rezolve problemele și vine la tatălui și îi spune, Tate, am problema cu tare. Tata îi spune, fii liniștit, îți mulțumesc că mi-ai spus, mă ocup eu de ea. Cât de liniștit este copilul acela? Dacă el s-ar ocupa... Nu știu ce putere, potențial ar avea să rezolve problema, dar tatăl lui, el spune: "Mă ocup eu de ea." În relațiile noastre, în situațiile și circumstanțele vieții, Dumnezeu așteaptă să-l tratăm poate mai mult decât un părinte pământesc. El așteaptă să venim: "Doamne, uite ce mi s-a întâmplat." Îți predau ție Ocupă-te de ea Și Domnul spune Ok, așa am spus Așa am vorbit prin cuvântul meu Nu te răzbuna tu Lasă-mă pe mine să mă răzbun Și veți vedea Binecuvântarea care decurge de aici Durerea, supărarea, amărăciunea Nu vor pleca din sufletul tău numai atunci când tu ierzi, numai atunci când tu decizi să eliberezi în mâna lui Dumnezeu situația prin care ai trecut. Nu aștepta ca persoana care te-a rănit să vină să ceară iertare și apoi să-l iert. Nu știu dacă va veni. Și aici este o strategie a diavolului. Mai ales când în jocul acesta sunt antrenate persoane încăpățânate. Foarte greu vine oamenilor să recunoască că au greșit. Special bărbații. De fapt, ei nu greșesc niciodată. Femeile spun... Da, bărbații sunt puțin mai, mai reduși din punct de vedere emoțional. Și ei au poziția lor. Cum femeile trebuie să-i înțeleagă. Și să n-aștepte să-și ceară iertare și apoi să ierte. Acum, ce ziceți femeilor? Ei greu să stai să aștepți. Mă când și-a dat seama că o No, aș vrea în această dimineață să luați ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și exemplul pe care ne-l a dat Isus Hristos. Să n-aștepți că cel care ți-a greșit să vină să-ți ceară iertare și abia pe urmă tu să-l ierți. Pentru că ești prins în cursa celui rău. Dacă tu ții neiertarea în sufletul tău, Asta e ca aluatul. Dospește. Fiecare ați avut experiența asta. Știu că nu trebuie să vă explic prea mult. Dacă ține iertare acolo... Eu am avut o situație recentă de genul acesta și... Uh, am fost amendat de. Cât, nici nu știu de câte ori, dar în jur de 14 ori. Pentru aceeași situație. Sincer, asta și m am analizat. Prima noapte n-am putut dormi. Și am zis dacă continuă lucrurile așa, am făcut calcule. Am zis, ceva extraordinar, ceva nu se poate. Adică n-am plătit rovinieta locuind în Saint-Martin și eu, oricâte ori plecam afară din localitate, plăteam rovinieta. O săptămână, o lună. Da. N-am știut că trebuie. Și cu mine, și copiii. Înțeles. Și când, când am văzut că îmi vin amenzile, amenzile, wow, m-am verificat și am zis, Doamne, sincer vă spun, m-am gândit, mă, am duc la oameni care stat acolo și stau de vorbă cu ei, dar așa liniștit, așa ca un păstor, să să, să le spun, mă, dar voi n-aveți conștiință, tot îmi făceam eu, voi n-aveți conștiință, dacă am greșit, spunem că am greșit, plătesc pentru greșeala mea, dar nu sta la pândă o lună de zile să mă verifici în fiecare zi, să înregistreze în fiecare zi și să-mi trimiți câte o amendă la sfârșitul lunii. Adică să-mi toate amenzile la sfârșitul lunii. Sincer vă spun, m-am analizat pe mine însum. A durat o zi. Prea mult a fost. Și pe urmă i-am dat Domnului. Și la fratele Nemțean să se ocupe de el. Frații mei, noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că, indiferent de nivelul la care ne găsim, ne putem verifica în situații de genul acesta, când cineva ne ofensează, când cineva ne creează un disconfort. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca noi să iertăm, să ne așteptăm să vină să-și ceară iertare. Avem două exemple în Cuvântul lui Dumnezeu care ne fac să înțelegem ce importanță este, este urgența iertării. Isus Hristos era pe cruce, era bătjocuit și chinuit. Și în timp ce îl chinuiau, Isus a venit înaintea Tatălui și s-a spus Tată, iartă-i, că nu știu ce. Fac am iertat, Doamne, ori de câte ori mă loveau, știam că ei fac lucrul acesta fără să înțeleagă ceea ce fac. iartă Doamne, eu i-am iertat, dar iartă-i și Tu, nu le țineam seamă păcatul acesta. Apoi îl vedem pe Ștefan, diaconul, care în timp ce era omorât cu pietre, Ultimele cuvinte pe care le-a spus a fost, tată, nu le ținea seamă păcatul acesta. Ei nu știu ce fac. Doamne, dă-ne puterea iertării, indiferent de atitudinea celui care ne-a greșit, să ne așteptăm ca el să vină să-și ceară iertare. Apoi un alt lucru foarte important, nu aștepta ca tu să simți că trebuie să ierți, că nu vei simți niciodată. Știi de ce? Emoțiile tale sunt rănite și pe bază emoțională nu te poți baza. Iertarea este o decizie rațională, iertarea este o decizie volitivă pe care noi o luăm, pentru că știm consecințele neiertării și știm ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Știm că cuvântul lui Dumnezeu ne spune să iertăm, pentru că dacă nu iertăm, nu avem relație cu Dumnezeu, nici Dumnezeu nu ne iartă pe noi. Așa că n-aștepta să simți, nu no, când doi i simți, păi nu-i simți niciodată. Și de aceea sunt oameni care ani de zile stau cu neiertarea în sufletul lor. Și de multe ori mi s-a întâmplat, au venit oameni care s-au îmbolnăvit de cancer, care au venit cu glanda tiroidă dereglată și au zis, nu știu, nu știu de unde, nimeni în familia mea n-a avut așa ceva. Sunt primul care am lucrul acesta! Nu este ereditar, s-a întâmplat ceva, am mâncat sănătos. Poți să mănânci sănătos dacă ai neiertare, dacă ai un stres continuu, dacă ai dorință de răzbunare în inima ta, aceasta roade ca o cangrenă și creează mediul prielnic celulelor canceroase, care sunt în fiecare din noi, să se dezvolte, pentru că ele se dezvoltă în această atmosferă creată de psihicul nostru. Dă-ne, Doamne, puterea aceasta de a decide, de a alege, de a implica voința noastră ca să nu mai ținem în sufletul nostru dorința de revanșă, să nu mai ținem în sufletul nostru dorința de răzbunare, să nu mai așteptăm ca, alt, ca cel care ne-a greșit să-și ceară iertare, să nu așteptăm să simțim că trebuie să iertăm. Vreau să vă spun un lucru foarte important și uh, pentru cazul meu a fost uh, evident lucrul acesta. Iertarea este o măsură, un, indic, un indiciu al nivelului nostru spiritual. Tot am vorbit noi despre omul vechi și de omul nou. Și vă amintiți cum spuneam că omul vechi trebuie să moară, trebuie să-și reducă, puterea în viața noastră decizională, modul în care acționează, iar omul nou trebuie să se dezvolte după tipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iertarea este un aparat, este un indiciu, este un ecran care ne spune exact cum stă omul vechi și omul nou în ființa noastră. Care-i puterea lor? Care-i poziția? Cine-i la control? Că dacă-i omul vechi, ăsta nu numai că acționează prin instincte. dar aici e vorba de firea păcătoasă care spune dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Mi-ai făcut-o, ce o fac? Dar dacă omul nou este dezvoltat, dacă natura divină este dezvoltată în ființele noastre, dacă noi semănăm cu Dumnezeu, care este plin de bunătate, îndelung răbdător, iertător, spune cuvântul Domnului în Isaia 55, că El nu obosește iertând. Aleluia! Frații mei, haideți să semânăm cu Dumnezeu! Haideți să înțelegem lucrul acesta, pentru că este foarte important pentru noi să lăsăm ca puterea lui Dumnezeu prin iertare să lucreze binecuvântare. Apoi, iertarea este, merge mână-n mână cu harul. De ce ne iartă pe noi Dumnezeu? Că merităm? Pentru că Dumnezeu lucrează în har. De aia primim iertarea lui Dumnezeu. Nu că merităm. De ce să iertăm noi pe oamenii care ne greșesc? Că noi Trebuie să operăm în har, dacă se aplică har pentru noi, să dăm mai departe harul acesta. Dacă suntem iertați de Dumnezeu, fără să merităm, atunci să iertăm pe alții, fără să aibă merite. Dă-ne, Doamne, puterea asta! E important acest lucru. După ce ai avut o experiență, un conflict, ai fost ofensat de cineva, în mod natural, așa suntem consti constituiți, făcuți de Dumnezeu, vine această atitudine de protecție și din atitudinea de protecție, ca să nu mai fi rănit, ca să nu mai trăiești experiențe, lovituri, răni sufletești, încerci să te aperi și zidești un, un zid de apărare și și ce se întâmplă în sistemul acesta de protecție? Devi critic, devii mânios, te izolezi, Îi ții pe oameni la distanță. Și multe alte lucruri care îți afectează în mod negativ trăirea de zi cu zi. Îți afectează binecuvântările, pacea, liniștea pe care tu ar trebui să o ai. Și Dumnezeu care vrea ca tu să trăiești o viață din belșug, nu poți să trăiești această viață din belșug, pentru că ai permis aceste lucruri să dezechilibreze viața ta, ființa ta. Și atunci, este foarte important în situații de genul acesta să-ți dai seama că există un mod Dumnezeesc de protecție. Există un mod prin care tu te poți proteja, dar Dumnezeu, fără să ai stările acestea de critică, să ții pe oameni la distanță, să vezi greșelile altora, să, pe urmă de mânie, orice lucru să te aprindă, pentru că tu ții acolo neiertare, așa asta, imediat e ca o scânteie în benzină. Produce. Izolarea, Toate aceste lucruri te face, practic te izolează și te duce la un nivel de trăire, de subnutriție a existenței tale. Nu te bucuri de lucruri. Modul dumnezeiesc de protecție este să încerci să eviți tovărășiile rele. Pentru că tovarășile rele strică obiceiurile bune. Dacă vezi că e un om care, mă cu ăsta nu poți ajunge la capăt, știi că nu începi o discuție cu el contradictorie. Nu are rost, pentru că la urmă ori te face prost, ori te face incapabil de a înțelege lucrurile și te jignește. protejează-te. Dacă vezi că nu e un om cu care poți comunica, dacă vezi că nu e un om cu care poți să fii prieten, dacă vezi că nu e un om cu care poți să te angajezi într-o lucrare oarecare, nu te băga acolo. Le spun celor care încep business împreună și le spun, mă, fiți foarte atenți, că trebuie să fiți sfinți, să puteți duceți business-ul ăsta până la capăt. că apar probleme. În cazul în care cei doi sunt copiii ai lui Dumnezeu, creștini, stabileți de la început toți termenii colaborării, e ok, se mai poate face, așa, se mai întâmplă minuni. Dar nu prea tezi. Evită discuțiile contradictorii. Evită bârfa, evită propagarea veștilor rele, evită destăinuirea intimă persoanelor care nu sunt capabile să țină secretul, să țină confesarea ta și mărturisirea ta. Sunt foarte multe lucruri biblice prin care ne putem realiza protecție, dar nu recurge la lucrurile nebiblice care tu crezi că îți pot realiza protecție. Și acum vei zice, ok, eu am iertat, aș vrea să-ți dau câteva întrebări pe care să ți le pui și să răspunzi la ele tu în mod personal, să dai seama dacă există neiertare în sufletul tău. Pentru că s-ar putea întâmpla să fie lucruri pe care le-ai uitat, situații, circunstanțe din viața ta pe care nu-ți mai amintești de ele, dar tu nu știi, Dom'le, de ce așa? Care-i situația? Dacă vii răspunde sincer la aceste cinci întrebări, Îți vei da seama dacă există neiertare în sufletul tău sau dacă ai iertat complet pe cineva. Pentru că e foarte important, noi de multe ori declarăm, l-am iertat și îți dai seama că e o iertare incompletă. Dacă vei răspunde la aceste întrebări, îți vei da seama de acest lucru. Primul, prima întrebare. Ai reacție emoțională negativă când îți amintești de persoana ori de situația care te-a rănit și te-a ofensat? Deci când îți amintești de acea persoană, care sunt reacțiile emoționale? Te strânge de gât, Ai noduri în stomac? Care este reacția când îți amintești? Te tulbură? Oricare din emoțiile negative sunt un indiciu că iertarea nu este completă. că n-ai predat Domnului, că ai ținut pentru tine anumite lucruri. A doua întrebare. Când întâlnești persoana care ți-a greșit, cum reacționezi? Ce simți când dovesti? Dacă o eviți, 100% iertarea este incompletă. Dacă treci pe cealaltă parte a drumului, e mai evident. Du-te și întâlnește-te cu ea privește-le not și declară iertare și vei vedea cum te simți pe urmă. Știu că sunt situații care răn adânci. în special dor aceste răni când vin de la persoane dragi. Când vin de la persoane care poate ar trebui să-ți asigure protecția, care ar trebui să-ți ajungă, și asta ai părinți, copii, e destul de greu, dar nu este imposibil. Și apoi este imperativ necesar, este urgență să rezolve această problemă și să o predai Domnului. Întrebarea numărul 3. Poți tu binecuvânta persoana care ți-a greșit? Acum binecuvânta cu vorba, binecuvânta cu fapta, poți tu într-o colectivitate să scoți în evidență lucrurile bune a acelei persoane? Dacă poți, înseamnă că ai iertat cu toată inima. Dacă nu poți și ai nod în gât, și n-ai cuvinte pe care să le spui și n-ai fraze cursive, înseamnă că e ceva acolo care trebuie să rezolvi. A patra întrebare. Ești o persoană critică, mânioasă, retrasă, izolată, ușor iritabilă. Oricare din acestea, dacă da, stările acestea sunt ca urmare a neiertării. Există rădăcini ale neiertării în viața ta. Apostolul Pavel spune... Îndepărtați orice amărăciune din sufletul vostru și iertați-vă, pentru că este important acest lucru. Persoanele care nu iartă devin critice, mânioase, se mânie tare repede, le sară țandara imediat, ușor iritabile, se izolează. Și a cincea întrebare... Cum este relația ta cu persoanele apropiate? Ai prieteni? Cum este relația ta conjugală? Pentru că neiertarea distruge calitatea unei relații. Și asta nu față numai de persoana care ți-a greșit îți diminuează potențialul, îți diminuează capacitatea relațională. Și de multe ori nu știi de ce nu te înțelegi cu partenerul, pentru că tu de fapt nu ți-ai iertat părinții. Pentru că tu de fapt ai neiertare față de anumite persoane și vezi că relațiile tale sunt afectate. Nu poți să ai prieteni. Pentru că capacitatea relațională este diminuată ca urmarea neiertării din sufletul tău. Pentru cei care vor mai mult, avem șase predici în... și am vorbit în urmă cu câțiva ani și le puteți accesa despre neiertare. Acolo, procesul iertării și mai multe lucruri. Dar pentru noi, la faza la care ne găsim la ora actuală, când vrem să devenim liberi, când vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne scuturăm de orice legături nedumnezeiești, de orice lucruri care diminuiază potențialul nostru relațional cu Dumnezeu, noi trebuie să venim înaintea Domnului și să ne rezolvăm problemele noastre. Am învățat la primul pas ce trebuie să facem, al doilea pas, acum al treilea pas este foarte important pentru noi, să ne rezolvăm problema neiertării. E alegerea alegere a noastră, este o decizie a noastră. Trăiești în amărăciune sau trăiești în adevăr și în libertate. Trăiești legat în închisoarea neiertării sub imperativul consecințelor care urmează ca, acest, ca urmarea acestei stări? Sau ai libertatea să predai Domnului toate frustrările tale, durerile tale, rănile tale sufletești? și să ceri uleiul de vindecare a Lui Dumnezeu peste viața ta și Dumnezeu îți dă această vindecare, dacă tu o predai Lui cu toată inima, pentru că iertarea, așa cum vă spuneam, trebuie făcută cu toată inima. Dacă nu ierți și îmi pare rău să spun amenințător, dar este o realitate. Dumnezeu te dă pe mâna chinuitorilor. El a spus lucrul acesta. Ne-a spus pilda și a spus exact așa, Tatăl-mi ceresc. Dacă nu iertați din toată inima, veți fi pe mâna chinuitorilor. Și asta poate fi o boală, și asta poate fi o situație prin care treci și nu știi de ce... De ce treci prin acele situații? Domnul te-a dat pe mâna chinuitorilor și te chinuiesc. Până când nu vei ierta? Cer ca Duhului Dumnezeu să te lumineze, să-ți aducă aminte lucruri din trecutul tău pe care poate le-ai uitat, dar care sunt sedimentate în subconștientul tău și... Dereglează viața ta, potențialul tău, afectează relația ta cu Dumnezeu, afectează relația ta cu cei dragi din jurul tău și nu știi de ce se întâmplă aceste lucruri. Urmează o săptămână în care aș vrea să vă las sub cercetarea Duhului Sfânt și aș vrea să veniți cu toată sinceritatea încă de acum înaintea Domnului și să-i spuneți, Doamne, Descoperăm, descoperăm lucrurile pe care nu le-am rezolvat, durerile pe care le-am primit, rănile sufletești pe care nu le-am rezolvat, din cauza unor persoane, am uitat de ele, Doamne, adule la nivelul conștientului, pentru că vreau să ține predauție, vreau, Doamne, să ier cu toată inima mea și să mă scap de toate amărăciunea, de toate problemele care sunt în viața mea. Domnul vrea să te primească în această dimineață ca tu să-ți rezolvi această problemă, relațiile tale să meargă la un alt nivel, viața ta să fie binecuvântată tocmai prin această atitudine de a fi gata să ierți celor care ți-au greșit. Primul lucru ca să poți ierta este să vii înaintea lui Dumnezeu și să recunoști că tu ești păcătos. Dacă nu recunoști lucru ăsta, n-ai puterea iertării. Pentru că în momentul în care experimentezi iertarea, capeți puterea iertării. Atunci, că de multe ori vreau să vă spun că sunt creștini care vin înaintea lui Dumnezeu, se roagă, și cer iertare, dar nu primesc iertare. Și trăiesc o viață de chin. Trăiesc sub imperativul pedepsei lui Dumnezeu. Noi atunci când cerem prin credință, trebuie să primim iertare. Și când tu ai primit iertarea lui Dumnezeu, toate legăturile nedumnezeie se rup. Și tu devii liber potențialul tău devine, se mărește și tu ai capacitatea pe care acum nu vezi, mă, cum să-l pot ierta, dar ce mi au făcut? Dar cum o vorbit? Dumnezeu dezvoltă în tine această natură dumnezeiască, prin care, așa cum Ștefan în timp ce loviau pietrele, ultimele cuvinte a lui au fost: Doamne, nu le țineam seamă păcatul! Domnul îți va da un duh de compasiune pentru aceste persoane care poate sunt victime și, în loc să le blestem, să te rogi pentru ele, să le binecuvântezi. Primul lucru este să recunoști că ai nevoie de iertare a Lui Dumnezeu. Al doilea lucru este să vii și să te ierți pe tine însuți. Nu vei putea ierta pe alții până nu te ierți pe tine însuți. De ce? Pentru greșelile pe care le-ai făcut, pentru deciziile incorrecte pe care le-ai luat, pentru vorbele pe care le-ai rostit și nu trebuia să le rostești, sunt atâtea lucruri pentru care noi ne condamnăm pe noi înșine. Bine, acum când ajungi la momentul acolo, când începi să spui, te uiți la tine și burta e mare și deci, iată, încă te pun la respect, te bag la două zile de post. Te țin la respect. E una când faci lucrul ăsta, dar e alta atunci când lași natura păcătoasă să se dăzlănțuie în ființa ta. Și vreau în această dimineață să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am nevoie de iertarea Ta, Doamne, iartă-mă și prin credință primesc iertarea în Isus Hristos, care a plătit plata păcatelor mele, cred în această jertfă și cred că a acoperit plata păcatelor mele, primesc iertarea Ta. Sunt un om liber, vreau să te slujesc pe tine, vreau să te laud pe tine, vreau să ascult de cuvântul Bibliei, apoi să vii să te iert pe tine însuși să nu mai ții pică pe tine, să ai o imagine de sine, așa cum o spune cuvântul lui Dumnezeu, așa cum o declară, cum am pus în fluturașul de la pasul 2, că să vii să declari acceptarea în Hristos, siguranța în Hristos, semnificația în Hristos, să știi cine ești tu în Hristos și apoi să trăiești un stil de viață iertător. Să nu lași ca ofensa să-și înfigă rădăcinile în sufletul tău, ca durerea, ca rănile sufletești. Să nu lași ca cuțitul acesta să taie adânc în sufletul tău. Ci cu orice rană să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, uite, asta e situația. Cer ca puterea acestor cuvinte să fie ruptă de peste viața mea. Și să vii înaintea Lui Dumnezeu și să spui, Tată din ceruri, veți avea duminica viitoare rugăciunea care trebuie să o rostiți. Aduc înaintea ta situația dintre mine și persoana și îi spui numele mic. Prin decizie personală, decid să îl iert. Decid să o iert. Îl eliberez în puterea iertării tale, Doamne. Îți dau ție cazul acesta. Mă degrevez de lucrul acesta. Tu ești advocatul meu. Susține-mă, Doamne. Știu că deciziile tale, știu că modul în care Tu vei lucra este cel mai bun. La să plecăm capetele.